Urtea joan eta urtea etorri, izanenda urteluzetan beti-beti bertaratu den seniderik. Lagunik, zorionez bada ere, azken 3 urteetan manifestaldiarekin bat egin duen Eusko Larritar berririk, noski ongi etorriak denak bat egin dutenak eta baita ados eztaudenak ere. Azken hauek zinez ongi etorriak liratezke, ez baikara politika zalderdikeriaz edota zernaisari, oinarrizko giza eskubideetaz baizik, zehatzago euskal preso politikoen oinarrizko giza eskubideetaz. Antzi gabe oraindik ere ieslariak daudela euskal eta baita atzerrian ere, baina sasian ere badira hainbat lagun, agian gukuste baina gehiago bizi ala bizirauten. Eusko jauraritzak jonekazen sariak banatu zituenean, abenduan alder dikeriaren miopia gainditu eta gorrotoa zein mendekua enpatia bilakatzen ahal direla azpimarratu zuen urkuiu lendakariak. Baina oski alda eta lan hori egiten ari da jende asko, bizikidetza elkar bizitza eta norberaren bake pertsonalaren izenean, izan alde bateko alabesteko biktimak. Duda Dudadut, alderdikeriaren miopia eta interes partidistak norenak diren. Egunkari, irrati, internet eta telebiztari so eta soari bainaiz eta oraindik ez ez dutentzun, eaiota, larun larunbata honetan, Bilboko Manifan izanen denik. Joan den urteko argazkirik ez da izango aurtengoan. Zergaitik, 2000 lauan bai eta 2000 abostean ez. Zer aldatu da, edota zer ez da aldatu. Lapsus bat izan zen, joko bat, gaur bai arrez eta etzi ikusiko, milaka eta milaka herritarrek ez dute dudarik. Zorionez Euskal Herria Bilbon izanen da helduden larun batean, urtarrilak hamar.